David Copperfield de Charles Dickens Pista 42 Nu și-a ridicat glasul, nu și-l-a îndreptat către noi, ci a vorbit parcă cerului cufundat în întunericul nopții. Când a sfârșit, a rămas liniștită, cu ochii pironiți asupra apei mohorute. Am socotit de cuvință să-i spun tot ceea ce știam și am povestit pe larg ce aflate. M-a ascultat cu luarea minte. Uneori, ochii se umplau de lacrimi, dar și le stăpânea. Părea adânc mișcată și nu-și mai putea recăpăta liniștea. Când am sfârșit, am întrebat unde ne putea găsi la nevoie. La lumina a unei lămpi de pe drum, i-am scris pe o foaie din carnețelul meu cele două adrese, am rupt-o din caiet, i-am dat-o, iar ea și-a băgat-o sân. Am întrebat-o unde locuia și, după o scurtă șovăială, mi-a răspuns că nu rămânea prea mult în același loc, așa că era mai bine să nu-i știm adresa. Domnul Pegoti mi-a șoptit ceva la care mă gândisem și eu, dar când mi-am scos punga, n-a fost chip să o fac să primească vreun ban sau să-mi făgăduiască cel puțin că va primi cu alt prilej. I-am arătat că domnul Pegoti nu era un om sărac și că pe amândoi ne supăra gândul să o lăsăm să facă singură cercetările fără sprijinul nostru bănesc. Dar nici n-a vrut să audă de bani și nici domnul Pegoti n-a avut mai multă trecere decât mine. Ne-am mulțumit cu recunoștință, dar a rămas neînduplecată. O să găsesc poate ceva de lucru, o să caut, ne-a zis ea. Până ce o să găsești, lasă-ne cel puțin să-ți dăm un mic ajutor, i-am răspuns. N-aș putea face pentru bani ceea ce v-am făgăduit, ne a zis ea. Să știu că mor de foame și tot nași primi o lețcaie. Am dat bani, înseamnă am răpi încrederea, am luat ținta pe care mi-ați dat-o, am mă lipsit de singurul lucru care m-a salvat de la pieire. În numele celui în fața căruia vom fi toți chemați în ceasul judecății de apoi, i-am zis eu. Conește-ți din minte acest gând îngrozitor. Orice om, dacă vrea, e în stare să săvârșească o faptă bună. Tremura, buza i se mișca și fața i-a devenit și mai palidă când ne-a răspuns. Poate că v-a fost să mântuiți o ființă dată pierzării. E un gând care mă spaimântă îmi pare prea îndrăzneț. Dacă aș putea vârși o faptă bună, s-ar înfiripa iar nădejdea în sufletul meu, căci din tot ce am înfăptuit până acum n-au ieșit decât păcate și rele. Pentru întâia oară, după atâta vreme, mi s-a arătat puțină încredere, mi s-a dat prilejul să încerc ceva. Altceva nu mai știu și nici nu mai am de spus. Și-a stăpânit lacrimile care o podideau și, întinzându-și mâna tremurătoare, l a atins cu ea pe domnul Pegoti, ca și cum ar fi văzut în el o virtute tămăduitoare. Apoi a pornit singură pe drumul pustiu. De multă vreme trebuie să fi fost bolnavă. Am băgat de seamă, văzând-o mai de aproape cu acest prilej, cât era de slabă și de istovită și am citit în ochii ei mizeria și suferința. Având același drum, am urmat-o la o scurtă depărtare până ce am ajuns pe străzile mai luminoase și mai umblate. Vorbele ei îmi inspiraseră atâta încredere încât i-am spus domnului Pegoti că n-ar fi bine să o mai urmărim, că ce-ar însemna să ne îndoim de ea. A fost de aceeași părere, așa că am lăsat-o să-și urmeze drumul, iar noi am pornit pe cel care ducea spre Highgate. Domnul Pegoti m-a însoțit câtva timp, și când am despărțit, cu urarea ca străduințele noastre să fie încununate de succes, am deslușit în glasul lui îngândurat o milă adâncă pe care nu mi-a fost greu să o înțeleg. Am ajuns acasă abia la miezul nopții. M-am oprit în fața porții, ascultând cum băta orologiul de la biserica Sfântul Paul, al cărui sunet mi se părea că se îndrepta anume spre mine, printre nenumăratele ale ornicelor din oraș, când deodată, am văzut cu mirare că ușa de la vila mătușii mele era deschisă și că o lumină slabă se răsfira de acolo pe drum. Crezând că mătușa mea căzuse iar pradă vreunei din spaimele ei de odinioară și că pândea din depărtare desfășurarea vreunei încăierări născocite de închipuirea ei, am intrat să stau de vorbă cu ea, dar spre marea mea uimire am zărit un om în grădiniță. Ținea în mână o sticlă și un pahar și tocmai bea. M am oprit odată în dosul tufișului de la marginea grădinii și la lumina lunii care răsărise pe cerul noros, l-am recunoscut pe omul despre care crezusem mai demult că nu fusese decât o nălucire a domnului Dick și pe care îl întâlnisem odată cu mătușa mea pe străzile orașului. Mânca și bea în același timp cu o foame nesățioasă. Se uita curios la casa și grădina din jur de parcă le-ar fi văzut atunci pentru întâia oară. După ce s-a oprit ca să pună jos sticla și-a îndreptat privirea spre ferestre, cu un aer îngrijorat și nerăbdător, ca și cum s-ar fi grăbit să plece. Lumina din prag s-a întunecat o clipă, și mătușa mea a ieșit în grădină. Părea tulburată și avea niște bani în mână. I-am auzit cum zornăiau. Ce să fac cu ăștia? a întrebat omul din grădină. N-am mai mult, i-a răspuns mătușa mea. Atunci nu plec, i-a zis el. Na, ia înapoi. Mizerabile, cât o să mă mai storci așa? i-a spus mătușa mea foarte tulburată. Dar ce te mai întreb? mă știi slabă și de aceea te porți așa. Ar fi mai bine să te las pradă de șertăciunilor tale ca să scap pentru totdeauna de tine și să nu te mai văd. Și de ce nu mă lași, pradă, de șertăciunilor mele? i-a zis el. Mă mai întrebi? i-a răspuns mătușa mea. Ce om lipsit de inimă ești! A rămas posac, făcând să-i sune bani în mână și clătinând din cap, iar în cele din urmă i-a zis. Așadar, asta e tot ce ai de gând să-mi dai? E tot ceea ce pot să-ți dau," i-a răspuns mătușa mea. Știi prea bine că am pierdut mai tot și că am rămas săracă. Ți-am mai spus-o. Acum că i-ai luat, de ce mă silești să te mai văd și să-mi dau seama în ce hal ai ajuns?" Sunt destul de pricăjit dacă asta e ce vrei să spui," i-a zis el. Duc o viață de câine." M-ai jefuit, mi-ai luat aproape tot ce am avut," i-a zis mătușa mea. An de rândul mi împietrit inima și față de ceilalți oameni." Ai fost fățarnic, crud și nerecunoscător cu mine. Du-te și te căiește, nu mai adăuga încă o jignire la lista lungă, atât de lungă, a necazurilor pe care mi le-ai pricinuit până acum." Aoleo!" i-a răspuns el. Frumos mai vorbești. Bine, văd că deocamdată trebuie să mă descurc și cu atât." Părea, fără voia lui, rușinat de lacrimile și indignarea mătușii mele, și-a părăsit grădina cu frunta plecată. Făcând îngrabă câțiva pași ca să ajung la drum, L-am întâlnit în poartă, tocmai când ieșea. ne am aruncat unul altuia o privire dușmănoasă când a trecut prin fața mea. Mătușico, i-am spus eu în grabă, omul acesta a venit iar să te tulbure. Lasă-mă să-i vorbesc. Cine e? Băiatule, mi-a zis mătușa luându-mă de braț, vină înăuntru și nu-mi vorbi nimic timp de zece minute. Ne-am așezat în salon aș. Mătușa s-a retras în dosul evantaiului verde de odinioară, înșurubat de spătarul unui scaun. Și-a rămas așa vreme de un sfert de ceas, ștergându-și din când în când ochii. Apoi a venit și s-a așezat lângă mine. Trot, mi-a spus mătușa foarte liniștită, omul acela e bărbatul meu. Bărbatul dumitale, mătușă, credeam că am murit. Pentru mine a murit de mult, mi-a răspuns mătușa mea, deși mai e în viață. Am rămas tăcut buimăcit. Nu s-ar crede că Beți Trotud, mi-a spus mătușa mea cu multă stăpânire de sine, a cunoscut vreo iubire pătimașă în viața ei, dar a fost o vreme, Trot, când și-a pus toată încrederea în omul acesta, când l-a iubit cu adevărat, Trot, când n-a fost vreo de dragoste sau de prețuire pe care să nu i-o fi dat. Drept răsplată, el i-a mâncat averea și i-a zdrobit inima. De aceea, beții Trotud și-a îngropat dragostea într-un mormânt pe care l-a umplut și l-a închis pentru totdeauna. Scumpa, buna mea mătușă! L-am părăsit! A urmat mătușa până și ca de obicei mâna pe brațul meu, dar m-am arătat mărinimoasă cu el. Acum că a trecut atâta vreme trot, pot spune că am fost mărinimoasă. S-a purtat atât de urât cu mine încât aș și putut să mă despart de el în condiții mult mai ușoare, dar n-am făcut-o. Curând a făcut praf din tot ce i-am dat, a decăzut din ce în ce mai rău, s-a însurat cu altă femeie, cred, a ajuns un aventurier, un cartofor, un escroc. În ce cum acum ai văzut singur dar că m am măritat cu el, era un bărbat chipeș și arătos. A adăugat mătușa mea și în glasul îi răsunau, ca un ecou, mândria și admirația de odinioară. Și credeam, ce proastă am fost, că era într-o a cinstei și a demnității. Mi-a strâns ușor mâna și-a dat din cap. Azi nu mai nimic pentru mine trot, mai puțin decât nimic. Dar, decât să-l văd osândit pentru nelegiuirile lui, ceea ce nu încape îndoială că s-ar întâmpla dacă l-aș lăsa să se învârtească prin meleagurile astea, Prefer să-i dau mai mult decât pot atunci când vine și să-l știu plecat. Am fost nebună când m-am căsătorit cu el și astăzi încă tot nu m-am vindecat, așa că, de dragul imaginii pe care mi-am făurit-o despre el, nu vreau nici măcar ca umbra acelei deșarte închipuiri să sufere, căci dacă o femeie a iubit cu adevărat cândva trot, apoi eu am fost aceea. Cu adânc coftat, mătușa mea și-a gonit aceste gânduri și și-a netezit Rochia. Ascultă, dragul meu, mi-a zis ea, acum știi totul în această privință și începutul și cum s-a desfășurat povestea și sfârșitul ei. Nu o s-o mai pomenim niciodată și nici altora nu o să le vorbești de ea. Asta e pe scurt toată povestea mea și trebuie să o păstrăm numai pentru noi, trot. Capitolul 19. De ale căsniciei Fără am întrerupe colaborarea regulată la ziar, am muncit din greu la carta pe care o scriam și în sfârșit a apărut și a avut un deosebit succes. Laudele care îmi răsunau în urechi nu m-au amețit, deși nici nepăsător nu m-au lăsat, căci, fără îndoială, cunoșteam mai bine decât oricare altul meritele cărții. Observând fira omenească, mi-am dat seama că acela care are de ce să se încreadă în el nu se fălește niciodată în fața celorlalți ca să le cucerească încrederea. De aceea m-am arătat modest, din respect față de mine însumi, și cu cât culegeam mai multe laude, cu atât mă străduiam mai cu sârg să fiu vretnic de ele. N-am de gând să redau în această carte, care în toate celelalte privințe reprezintă o poveste a vieții mele și istoricul romanelor pe care le-am scris. Ele vorbesc singure și le las să spună ce au de spus. Când, din întâmplare, pomenesc de ele, o fac numai pentru că făcișează diferite trepte ale mersului meu înainte. Având anumite temeiuri să cred pe vremea aceea că firea, ajutată de împrejurări, m-a hărăzit să fiu scriitor, mi-am urmat cu încredere această vocație. Fără această convingere m-aș fi lăsat de scris și mi-aș fi îndreptat toate străduințele către o altă îndeletnicire. Aș fi încercat să găsesc drumul pe care mi-l hărăzise firea, ajutat de împrejurări, și l-aș fi urmat fără nicio șovăire. Câștigam atât de bine din scrisul meu la ziare și alte publicații, încât atunci când am dobândit succesul cu prima carte, am socotit că pot renunța la dezbaterile parlamentare care mă plictiseau peste pe măsură. Și astfel, într-o noapte fericită, am transcris pentru ultima oară muzica cimpoailor parlamentare și de atunci n-am mai auzit-o, deși uneori îi mai recunosc prin ziare vechiul bâzâit, fără nicio schimbare mai de seamă, în afară doar de faptul că uneori e mai zgomotoasă decât în restul sesiunii parlamentare. Trecuse vreun an și jumătate de când mă căsătorisem. După un șir de tot felul de experiențe, am renunțat să ne mai ocupăm de gospodărie, căci se dovedi o afacere prea proastă. Casa se ținea singură, și noi țineam un băiat în casă care nu avea altă treabă decât să se certe cu sa, Și în această privință se leit cu primarul Whittington, numai că n avea pisică și nici cea mai mică perspectivă de a fi ales primar. Mi se pare că trăia într-o veșnică gâlceavă cu tigăile. Viața îi era o necontenită luptă. În cele mai nepotrivite momente, când aveam oaspeți la masă sau când veneau câțiva prieteni la noi, Sara, îl auzeai deodată strigând după ajutor și îl vedea cum ieșea din bucătărie, rostogolindu-se, urmărit de proiectilele de fier care zburau după el. Voiam să scăpăm de el, dar se simțea foarte legat de noi și nu voia să plece. Era cam plângăreț și de câte ori aduceam vorba de o eventuală despărțire, începea să se jeluiască atât de tare că ne vedeam siliți să-l ținem mai departe. N-avea mamă și nicio altă rubedeni în afară de o soră care fugise în America de îndată ce îi luasem de pe cap, așa că rămăsese la noi, ca un copil părăsit. Își dădea seama de jalnica lui stare și ștergea stergea mereu ochii cu mâneca hainei sau sufla nasul în colțul unei batiste mici pe care nu și-o scotea niciodată întreagă din buzunar, din sfială și economie. A furisitul acesta de fecior pe care îl tocmisem într-un ceas rău cu o simbrie de șase lire și zece șilingi pe an îmi cășuna nenumărate necazuri. Îl vedeam cum creștea și creștea ca fasola roșie, cu teama dureroasă că va veni și vremea când va trebui să se bărbierească sau când va cheli să va încărunți. Nu vedeam nicio nădejde să mă pot descotorosi vreodată de el și, gândindu mă la viitor, îmi închipuiam toate neajunsurile pe care le vom suferi când va fi bătrân. Nici prin gând nu mi-a trecut că prin purtarea lui nenorocită mă va scoate chiar el din încurcătură. I-a furat dorei ceasul care, ca și toate celelalte lucruri din casă, nu și avea un loc anumit. L-a vândut și banii luați i-a cheltuit plimbându-se mereu cu diligența de la Axbridge la Londra, a fost întotdeauna cam slab de minte, când l-am prins și l-am dus la Bow Street, ajunsese, după câte mă amintesc, la 15-a călătorie cu diligența și nu s-au mai găsit asupra lui decât 4 șilini și 6 pence și un fluier cumpărat de ocazie din care nu știa să cânte. Această descoperire și urmările ei mi-ar fi fost mai puțin neplăcute dacă băiatul nu ar fi făcut atâtea mărturisiri, dar s-a apucat să facă mărturisiri și nu toate grămadă, ci așa pe rând. De pildă, chiar a doua zi după ce am fost nevoit să depun o plângere împotriva lui, a făcut anumite mărturisiri cu privire la un coș din pivniță pe care noi îl credeam plin cu sticle cu vin, dar care nu mai conținea decât sticle goale și dopuri. Am crezut că și-a descărcat inima și ne-a destăinuit tot ce știa despre bucătăreasă, dar, peste o zi sau două, cugetul l-a mustrat iar și ne-a mărturisit că bucătăreasa avea o fetiță care venea în fiecare zi, dis de dimineață, ca să ne ia din pâine și că îl îndemnase să dea pe ascuns cărbun lăptarului. Peste alte vreo două sau trei zile, poliția m-a informat că, după relatările lui, s-au găsit dosite în bucătărie, într-un sac cu vechituri, numeroase mușchiuri de vacă și câteva cearșaf Puțin după aceea a făcut și alte mărturisiri, cu totul noi, dezvăluind că rândașul de la Cârciumă pusese la cale o spargere în dependințele noastre. Rândașul a fost imediat arestat. Mă simțeam atât de rușinat să apar ca o victimă în ochii tuturor, încât i-aș fi dat bucuros bani ca să închid gura, să i-aș fi mituit pe cei de la poliție numai să-l lase să fugă. Dar culmea era că el nu-și dea seama de nimic, ci și închipuia că prin aceste mărturisiri își răscumpăra vina față de mine sau chiar își câștiga din ce în ce mai multe drepturi la recunoștința mea. În cele din urmă am ajuns să fug de câte ori vedeam un agent de poliție venind să-mi aducă vreo știre nouă și am trăit ascuns până ce băiatul a fost judecat și o sândit la deportare. Dar nici atunci nu ne-a dat pace, trimițându-ne mereu scrisori și cerând cu atâta stăruință să o vadă pe Dora înainte de plecare, că Dora s-a dus să facă o vizită și a leșinat când l-a văzut în dosul zăbrelelor de fier. Pe scurt, n-am avut pace până ce nu l-am știut plecat și n-am auzit că a devenit cioban într-o regiune muntoasă dintr-o țară care habar n-am unde se află pe glob. Toate acestea m-au pus pe gânduri și m-au făcut să văd sub un nou aspect greșelile noastre. Și, cu toată dragostea pe care o purtam Dorei, n-am avut încotro și a trebuit să-i vorbesc într-o seară. Iubita mea, i-am zis, îmi pare foarte rău, dar trebuie să constat că lipsa noastră de metodă în conducerea gospodăriei nu ne păgubește numai pe noi, cu asta ne-am și deprins, ci și pe alții. Ai tăcut atâta vreme și acum vrei să fii iar urăcios, mi-a spus Dora. Nu, draga mea, lasă-mă să-ți explic ce vreau să-ți spun, nu țin să aflu, mi-a zis Dora. Dar țin eu, iubita mea, lasă-l jos pe jeep." Dora i-a lipit nasul de-al meu și a zis bu ca să mă facă să râd, dar văzând că nu-i zbutește, l-a trimis în pagoda lui și s-a așezat cu brațele încrucișate, uitându-se la mine cât se poate de resemnată. Cei mai prost, draga mea," am început eu, e că îi molipsim și pe alții. Îi stricăm pe toți cei din jurul nostru." Aș fi mers mai departe cu această metaforă dacă n-aș fi văzut pe chipul dorei că ea se aștepta să-i propună un vaccin sau vreun alt leac pentru a curma această situație. De aceea m-am oprit și am început să-i vorbesc mai limpede. Nu e numai faptul că risipim banii, ne pierdem liniștea și neori și cumpătul pentru că noi izbutim să fim mai socotiți, fetița mea, dar ne luăm o mare răspundere pentru că îi stricăm pe toți aceia care intră în slujba noastră sau au vreo legătură cu noi. Încep să mă că nu sunt numai ei vinovați și că oamenii aceștia devin răi pentru că nici noi nu știm cum să ne descurcăm cu ei. O, ce învinuire!" a exclamat Dora cu o privire speriată. Să-mi spui că m-ai prins vreodată furând ceasuri de aur." O, iubita mea, am încercat eu să o liniștesc, lasă prostile, cine ți-a pomenit de vreun ceas de aur?" Tu!" mi-a răspuns Dora, o știi prea bine, ai zis că nu am știut să mă descurc și m a asemuit cu ăla." Cu cine?" Cu feciorul ăla." A suspinat Dora. O ce nemilos ești, dacă poți să o asemăiești cu o slugă osândită la deportare pe biata ta soție care te iubește. De ce nu mi-ai spus părerea pe care o ai despre mine înainte de a mă luat de nevastă? De ce nu mi-ai spus om lipsit de inimă ce ești, că mă crezi mai decât o slugă deportată? O ce părere îngrozitoare ai despre mine? Ascultă, Dora, iubita mea, i-am răspuns, încercând cu blândețe să iau batista ce și-o la ochi. Ceea ce spui nu e numai ridicol, ci și foarte nedrept. În primul rând, nu este adevărat. Întotdeauna ai zis că feciorul ăla era un mincinos," a răspuns Dora plângând, și acum spui același lucru și despre mine. O, ce să mă fac, ce să mă fac?" Fetița mea iubită, te rog foarte serios să fii cu minte și să asculti ce voiam să-ți spun și ce-o să-ți spun." Dragă Dora, până ce nu vom ști să ne facem datoria față de cei pe care îi luăm în slujba noastră, nici ei nu vor ști să-și îndeplinească datoria față de noi." Mi-e teamă că le dăm acestor oameni prilejul să greșească și că nu trebuie să procedăm așa. Chiar dacă am vrea să fim atât de neglijenți în treburile noastre și noi nu vrem, chiar dacă ne-ar plăcea și ne-ar bucura să fim așa și nouă nu ne place, sunt sigur că nu avem dreptul să ne purtăm astfel. Nu facem altceva decât să stricăm oamenii și trebuie să ne gândim la asta. Nu pot scăpa de gândul acesta, Dora, nu pot să-l înlătur și în urmă face să mă simt prost." Iată, draga mea, tot ce voiam să-ți spun. Hai, nu fi prostuță." Multă vreme Dora nu mi-a dat voie să-i depărtez Batista de la ochi. Plângea și murmura că dacă mă simțeam prost, de ce am luat-o de nevastă? De ce nu i-am spus, chiar în ajunul zilei când ne-am dus la biserică să ne cununăm, că mă voi simți prost și că ar fi mai bine să nu ne căsătorim? Dacă nu o puteam suferi, de ce n-am trimis-o înapoi la mătușile ei din Patnei sau la Julia Mills în India?" Julia ar fi bucuroasă să o primească și n-ar asemui eu cu o slugă sândită la deportare. Pe scurt, Dora s-a necăjit foarte tare și m-am necăjit și eu atât de mult văzând o în ce halera, era, încât mi-am dat seama că zadarnic aș mai fi stăruit pe această cale, chiar dacă aș fi luat-o cu și mai multă blândețe. Trebuia să găsesc alt mijloc pentru a ajunge la un rezultat. Dar ce mijloc îmi mai rămânea la îndemână? Să-i cultiv mintea? Să-o învăț să gândească? Frazele acestea sună frumos și promițător așa că m-am hotărât să-i cultiv mintea Dorei. Am început de îndată. Când Dora se arăta foarte copilăroasă și aș fi avut poftă să mă joc cu ea, mă arătam serios și o descumpăneam și pe ea și pe mine. I-am vorbit de problemele care mă preocupau, i-am citit din Shakespeare și am obosit-o până la istovire. M-am deprins să-i strec din întâmplare, mici informații folositoare sau păreri sănătoase, dar când i le spuneam, se depărta de ele de parcă ar fi fost niște pocnitori. Oricum și oricât pe de departe aș fi încercat să-i cultiv mintea micii mele neveste, vedeam că și dădea imediat seama despre ce era vorba și cădea pradă celor mai îngrozitoare temeri. Era limpede, mai ales că Shakespeare îi inspira o teamă cumplită. Educația nevestei mele înainta foarte încet. Am încercat să-l folosesc și pe Trudels în această acțiune, fără știrea lui. De câte ori venea la noi, îmi dădeam drumul și spuneam tot ce voiam să afle pe ocolite Dora. Am revărsat astfel asupra lui Traders o cantitate uriașă de cunoștințe de cea mai bună calitate, dar n-am obținut alt rezultat decât să o enervez și să o sperii pe Dora, care se temea că voi încerca să o învăț și pe ea. M-am aflat în situația unui profesor plictisitor, a unui om care întinde tot felul de curse și capcane. Voiam să prind zborul flușturatic al Dorei într-o pânză de păianjen, dar de câte ori mă repezeam spre ea, izbuteam numai să o neliniștesc și să o tulbur. Și totuși, cu gândul la vremea când voi ajunge să mă înțeleg pe deplin cu Dora, când spre marea mea satisfacție voi izbuti să-i cultiv cu adevărat mintea, am stăruit luni dar rândul în această încercare. Până la urmă însă mi-am dat seama că în tot acest răstimp n-am fost decât un caragios, că m-am purtat ca un mistret sau ca un arici care se zbrilește mereu și că n-am realizat nimic, pentru că poate mintea Dorei era pe deplin formată. Când m-am gândit mai bine, lucrul acesta mi s-a părut atât de adevărat că mi-am părăsit cu totul planul, care arăta mai frumos în vorbe decât în fapte, și m-am hotărât să o iau pe copiloroasa mea nevastă așa cum era, fără a mai încerca zadarnic să o schimb. Obosisem și eu tot arătându-mă serios și rezervat și văzându-o pe iubita mea cum suferea. Și într-o bună zi i-am cumpărat o pereche de cerce și o zgardă pentru jeep și am venit acasă hotărât să mă port cât mai drăguț cu ea. Dora a fost încântată de darurile aduse și m-a sărutat bucuroasă, Totuși, mai stăruia între noi o umbră de supărare, destul de ușoară, pe care am vrut să o înlătur. Dacă mai trebuia să rămână o asemenea umbră, ea nu-și putea avea locul de aici înainte, decât în sufletul meu. M-am așezat pe divan lângă soția mea, i-am prins cercei în urechi și i-am spus că mi-e teamă că în ultima vreme n-am fost atât de bun prieten ca de obicei și aceasta numai din vina mea. Și eram foarte sincer când îi vorbeam astfel. Adevărul e, Dora, viața mea, că am vrut să fiu înțelept, i-am zis. Și să mă faci și pe mine înțeleaptă, nu-i așa, Dodi? Mi-a spus fielnică Dora. Am dat din cap, răspunzând întrebării care se cita în ochii ei mari și am sărutat buzele întredeschise. Nu folosește la nimic, a zis Dora clătinând din cap și făcând să-i sune cercei. Știi că sunt o nimică toată și ai uitat numele pe care te-am rugat să mi-l dai încă de la început. Dacă nu o să faci așa, mi-e teamă că nu o să-ți fiu niciodată pe plac. Ești sigur că uneori nu te gândești că ar fi fost mai bine dacă... Dacă ce, draga mea, am întrebat-o cât se oprise. Nimic, mi-a zis Dora. Nimic, am îngânat-o eu. M-a prins cu brațele de gât, a râs, a spus că e un șoricel și și-a ascuns fața pe umărul meu cu o revărsare atât de bogată de cârlioni, că abia am putut să-i le dau la o parte ca să-i văd obrazul. Dacă nu mă gândesc că ar fi fost mai bine să nu fi făcut nimic, în loc să fi încercat să-i cultivi mintea nevesticii mele, i-am spus eu râzând de mine însumi. Asta ce voi să mă întrebi? Desigur, așa m-am gândit. Asta e ceea ce ai vrut? a strigat Dora. Vai ce băiat obraznic! Dar nu o să mai încerc niciodată, i-am spus eu, căci mi iubesc nevestica așa cum e. Nu mă amăgești, e adevărat ce-mi spui? m-a întrebat Dora. De ce aș încerca să schimb ceea ce mi-a așa de drag de atâta vreme? i-am spus. Niciodată nu o să arăți mai frumoasă decât așa cum ești, dulcea mea Dora, și nu o să mai facem alte experiențe, ci o să trăim ca și înainte și o să fim fericiți. Și o să fim fericiți, a strigat Dora, da, cât e ziua de lungă și nu o să te mai super dacă lucrurile o să meargă nițeluși mai greu câteodată. Nu, nu, i-am zis, o să facem cum e mai bine. Și nu o să mai spui că stricăm pe ceilalți, nu-i așa? S-a răsfățat Dora, pentru că, știi, e așa de urât, teribil de urât. Nu, nu, i-am zis, e mai bine să fiu prostuță decât nesuferită, nu-i așa? Mi-a spus Dora, e mai bine să fii Dora mea așa cum ești din fire decât oricare alta din lumea întreagă. Din lumea întreagă, a, Dodi, prea e mare lumea întreagă. A dat din cap și-a întors către mine privirea strălucitoare și încântată m-a sărutat, a izbucnit într-un râs vesel și a sărit de pe divan ca să-i pună lui Gips garda cea nouă. Astfel s-a sfârșit și ultima mea încercare de a o face pe Dora să se schimbe. Am fost nefericit din pricina acestei încercări. Înțelepciunea care mă depărta de ea mi s-a părut nesuferită, căci nu înțelegea dorința de a rămâne mereu copilăroasă. M-am hotărât să fac ce s-o putea, pe cale pașnică, să îndrept singur lucrurile, dar mi-am dat seama că, în cel mai bun caz, voi realiza foarte puțin sau voi ajunge din nou ca un păianjen și va trebui să stau mereu la pândă. Iar umbra de care am pomenit nu trebuia să ne mai despartă, ci să rămână numai în inima mea. Cum? Vechiul meu simțământ de nemulțumire a pus din nou stăpânire pe mine, mai adânc, mai nelămurit ca altădată, stăruindu stăruind în minte ca o tristă melodie, abia auzit în tăcerea nopții. Îmi iubeam din tot sufletul soția și eram fericit, dar fericirea spre care năzuisem cândva nu era aceea pe care o trăiam și simțeam necontenit că îmi lipsea ceva. În îndeplinirea sarcinii pe care singur mi-am luat-o de a aici pe hârtie tot ce gândesc, îmi cercetez din nou, îndeaproape, inima și-i scot la lumină tainele. Ce îmi lipsea era ceva care, cred, și întotdeauna am crezut așa, se datora unui vis, al tinerei mele închipuiri, un vis care nu se putea înfăptui și abia acum descoperam cu durere adevărul, așa cum li se întâmplă tuturor oamenilor. Dar știam că ar fi fost mult mai bine dacă nevasta mea ar fi putut să-mi dea un ajutor și ar fi fost în stare să mă împărtășească gândurile pe care nu aveam cui să le dăstăinuiesc. Și mai știam că lucrul acesta ar fi fost cu neputință. Și-o vă în chip ciudat între aceste două concluzii care nu se puteau împăca între ele. Una ca ceea ce simțeam era de neînlăturat și că de aceeași nemulțumire suferea orice om. Cealaltă, că situația mea era cu totul specială și că ar fi putut fi altfel. Când mă gândeam la visurile naive ale tinereții mele, care nu se puteam făptui, îmi amintam de plăcuta vârsta adolescenței, dinaintea maturității, pe care o depășisem. Și atunci, zilele fericite petrecute cu Anies în vechea și scumpă ei casă, îmi apăreau în fața ochilor ca niște stihii ale trecutului care ar putea renaște într-o altă lume, dar care niciodată nu ar mai prinde viață pe acest pământ. Uneori îmi trecea prin minte gândul acesta, ce s-ar fi întâmplat dacă n-aș fi cunoscut-o pe Dora? Dar ea făcea atât de mult parte din viața mea, încât mi se părea că-i mai o deșartă închipuire acest gând, care mă părăsa repede, zburând departe, ca funigeii ce plutesc în văzduh. Întotdeauna am iubit-o. Îndoielile de care amintesc zăceau în mine, se trezeau uneori și ațipeau iar în străfundurile conștiinței mele. Nu apăreau la suprafață, nu-și lăsau vreo urmă în vorbele și faptele mele. Duceam povara micilor noastre griji și îmi țineam ascunse planurile de viitor. Dora avea grijă de penițele mele și amândoi simțeam că ne-am împărțit așa cum se cuvine treaba. Mă iubea cu adevărat și era mândră de mine." Când Anies scria câteva cuvinte mișcătoare în scrisorile trimise Dorei despre mândria și interesul cu care vechii mei prieteni îmi urmăreau faima crescândă și îmi citau cărțile, având impresia că mă auzeau vorbindu-le în cuprinsul lor, dora am citat aceste scrisori cu lacrimi de bucurie în ochii ei luminoși și îmi spunea că sunt scumpul ei băiat, deștept și renumit. Cea din pornire greșită a unei inimi neîncercate. Aceste cuvinte rostite de doamna Strong mi-au revenit adesea în minte în epoca aceea. Mă obsedau, mă trezeam uneori noaptea auzindu-le, că amintesc chiar că le-am văzut în visurile mele scrise pe pereții casei, că știam acum că propria-mi inimă fusese neîncercată când mă îndrăgostisem de Dora și că dacă ar fi fost altfel, n-ar fi simțit, după ce m-am căsătorit, ceea ce simțea acum în străfundurile tainice. Nu poate exista o mai mare dezbinare într-o căsnicie decât aceea datorită nepotrivirii de gânduri și țeluri. Îmi amintam și de aceste vorbe, Mă străduisem să o schimb pe Dora ca să se potrivească mai bine cu firea mea și nu izbutisem. Nu-mi rămânea altceva de făcut decât să mă potrivesc eu cu firea ei, să împart cu ea ceea ce se putea și să fim fericiți, să port singur pe umerii mei toată povara și să mă simt totuși fericit. Când am început să mă gândesc mai bine, am încercat să-mi disciplinez mintea și inima în acest sens. Și astfel, al doilea an al căsniciei noastre a fost mult mai fericit decât cel din tâi și... Ceea ce era și mai important, i-a asigurat Dorei o viață însorită. Dar, către sfârșitul anului, Dora a simțit cum puterile îi slăbeau. Nădăjduisem că mâini și decât ale mele îi vor schimba firea și că zâmbetul lui prunc la sânul ei o va transforma pe copilița mea nevastă într-o adevărată femeie. Dar n-a fost să fie așa. Duhul, care a fulfuit o clipă în pragul micii sale închisori, fără a da seama de captivitatea sa, a prins aripi, și-a zburat spre ceruri. Când o să pot alerga iar, ca înainte, mătușică, a zis Dora, o să-l pun pe Gip să facă mișcare. Prea s-a lenevit și a devenit greoi. Mă tem, scumpa mea, că e ceva mai grav, iar spus mătușa mea, care lucra liniștită lângă ea. E vârstă, Dora. Crezi că am bătrânit? a întrebat-o Dora foarte mirată. O, ce ciudat îmi pare gândul că Gip poate fi bătrân. E o boală de care nu scapă nimeni, micuțo, cu cât înaintăm în viață," i-a spus veselă mătușa mea. Te asigur că și eu sufăr din ce în ce mai mult de boala asta." Dar Gip?" a zis Dora privindul l cu milă. Chiar și micul Gip. O, sărăcuțul!" Cred că mai are mult de trăit, Floricico, a spus mătușa mângâindu-o pe Dora pe obraz, în timp ce ea se-a afară din pat ca să se uite la Gip, care îi răspundea stând în două labe și se străduia în ciuda astmei să-i secațere pe umeri și să ajungă până la fața ei. Trebuie să-i pui iarna o flanelă în căsuță și nu m-aș mira să-l văd la primăvară, ieșind iar proaspăt, odată cu primele flori care răsar. Bietul cățel!" a exclamat mătușa mea. Cred că și pe pragul morții tot ar lătra la mine." Dora l-ajutase să suie pe divan, de unde, într-adevăr, o înfrunta cu atâta furie pe mătușa mea că nu se mai putea ține drept și se încovoia lătrând. Cu cât mătușa se uita mai mult la el cu atât el lătra mai tare, mai ales că nu-i putea suferi ochelarii pe care ea îi purta de câtva timp. După ce l-a potolit, Dora l -a silit să se culce lângă ea, i-a luat una din urechi în mână repetând mereu. Chiar și micul Gip, of, oh, sărăcuțul. Are plămânii buni," a zis mătușa mea, și știe să dușmânească pe cine vrea, așa că, fără îndoială, mai are mulți ani de trăit. Dar dacă vrei un câine cu care să alergi, Floricico, o să-ți dau un altul, că acesta a dus-o prea bine." Îți mulțumesc, mătușico, i-a spus cu glas tins Dora, dar te rog, nu. Nu? a întrebat-o mătușa, scoțându-și ochelarii. N-aș putea lua alt câine în afară de Jeep, i-a zis Dora, ar însemna să mă port urât față de Jeep. Și apoi, nici nu m-aș putea împrieteni atât de bine cu vreun alt câine, căci numai Jeep m-a cunoscut încă înainte de a fi măritată cu el și a fost acela care a lătrat când Doudi a venit pentru tia oră la noi în casă. Mi-e teamă că n-aș putea îndrăgi alt câine, mătuș Desigur, i-a răspuns Mătușa mea, mângâindu-o din nou pe obraz. Ai dreptate. Nu e așa că nu te-ai supărat? a întrebat-o Dora. ce fetiță drăguță ești, a exclamat Mătușa mea, aplecându-se mișcată spre ea. Cum îți închipui că m-aș fi putut supăra? Nu, nu mă închipui că te-ai supărat, i-a răspuns Dora, dar mă simt am obosită și de aceea spun prostii. Știi că întotdeauna am fost prostuță, mai ales când e vorba de jeep. A fost alături de mine în toate câte mi s-a întâmplat. Nu-i așa, Gip? Și n-aș putea să-l înlătur pentru că am îmbătrânit și el puțin. Nu-i așa, Gip? Gip s-a cuibărit mai aproape de stăpâna lui și i-a lins mâna. Nu ești încă atât de bătrân, Gip, ca să-ți părăsești stăpâna, nu-i așa? I-a zis Dora. O să ne mai ținem unul altuia de urât câtva timp. Biata și frumoasa mea Dora, când în duminica următoare a coborât la masă și s-a bucurat atât de mult văzându-l pe vechiul nostru prieten Triddles, care venea în fiecare duminică să ia cina cu noi, credeam că peste câteva zile va putea să alerge iar ca înainte. Dar ni s-a spus să mă așteptăm câteva zile și apoi vreo alte câteva zile. Și tot n-a putut nici să alerge, nici să se țină pe picioare. Era foarte frumoasă și foarte veselă, dar piciorușele, care altădată jucau atât de sprinte în jurul lui Jeep, erau acum vlăguite și nu se mai putea mișca. Am început să o duc în brațe jos pe scări în fiecare dimineață și să o urc seara sus. Mă ținea de gât și râdea, de parcă ar fi fost vorba de un rămășag. Gip lătra și se învârtea în jurul nostru, o lua înainte și se uita mereu înapoi, suflând din greu ca să vadă dacă venim. Mătușa mea, cea mai bună și mai inimoasă îngrijitoare de pe lume, se târa după noi, ducând grămada de perne și de șaluri. Pentru nimic în lume, domnul Dick n-ar fi lăsat altuia sarcina de a aduce lumânările. Adesea, Treadle se aștepta în capul scării, urmărindu-ne cu privirea și primind glumețele mesaje pe care Dora îi le dădea pentru cea mai scumpă fată de pe lume. Alcătuiam un vesel ei și Dora era cea mai veselă dintre noi toți. Dar uneori, când o duceam sus și o simțeam și mai ușor în brațe, mă cuprindea o spaimă de moarte, ca și cum m-aș fi apropiat de un pământ înghețat, încă nevăzut, care-mi va întuneca viața. Nu voiam să-i dau vreun nume, încercam să mă ascund acest simțământ, până ce noapte, când m-a năpădit mai puternic după ce mătușa plecase spunând noapte bună, floricică!», m-am așezat singur la biroul meu și am plâns, gândindu-mă «O, ce soartă crudă face ca biata în floricică să se ofilească atât de timpuriu. Capitolul 20 Sunt amestecat într-o taină Într-o bună dimineață mi-a sosit cu poșta următoarea scrisoare, trimisă din Canterbury la biroul meu de la tribunalul ecleziastic, am citit-o cu multă mirare. Scumpe domn, împrejurări mai presus de voința mea au făcut ca, de o vreme destul de îndelungată, să dispară acea strânsă prietenie care, la anumite prilejuri, îmi îngăduia, în ciuda îndatoririlor mele profesionale, să contemplu imaginile și întâmplările din trecut, colorate în amintirea mea cu toate nuanțele luminii descompuse, care mi-au pricinuit și poate îmi vor mai pricinui și în viitor, emoții pline de recunoștință ce nu pot fi exprimate prin cuvinte obișnuite. Faptul acesta, scump pe domn, precum și în alta situație la care va a ridicat talentul dumneavoastră, mă împiedică să presupun că aș putea îndrăzni să-mi iau libertatea de a mă adresa vechiului și al tinereții mele, spunându-i ca altădată pe nume, Copperfield. E de ajuns să vă asigur că numele pe care am avut cinstea să-l pomenesc va fi prețuit întotdeauna ca o comoară printre documentele casei noastre, E vorba de arhiva în legătură cu foștii noștri chiriași, păstrată cu grijă de doamna Mike Hauber, și că va fi însoțit de un sentiment de stimă personală care ajunge până la o adevărată afecțiune. Nu-i se cade unui om care, din pricinea propriilor sale greșeli și a unei întâmplătoare împletiri de împrejurări neprielnice, se află în situația unei bărci scufundate, dacă mi-e îngăduit să recurg la o imagine atât de maritimă, nu-i se cade, repet, unui om atât de năpăstuit, să folosească un limbaj de laude și felicitări când ia pana să vă scrie. Această sarcină o lasă pe seama nori mâini mai scusite și mai neprihănite. Dacă îndeletnicile dumneavoastră, mult mai importante, vă vor îngădui să urmăriți aceste rânduri nedibaci scrise, ceea ce se poate întâmpla sau nu după împrejurări, vă veți întreba desigur ce m-a hotărât să vă trimit această scrisoare. Îngăduiți-mi să vă spun că îmi dau pe deplin seama cât de îndreptățită este această întrebare și să mă străduiesc să-i răspund, arătându-vă de la început că nu e vorba de o problemă de natură bănească. Fără să mă refer direct la vreo ascunsă a mea de a porunci răsnetului, sau de a îndrepta după voie flacăra mistuitoarea a răzbunării, îmi permit să arăt, întreacăt, că viziunile mele cele mai luminoase au fost pentru totdeauna spulberate, că mi-am pierdut pacea sufletului și puterea de a mă mai bucura de viață, că inima-mi nu-și mai găsește tihna că nu mai pot merge cu fruntea sus în fața semenilor mei. Omida a pătruns în floare, cupa amărăciunii e gata să se reverse, viermele s-a pus pe lucru și curând își va răpune victima. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, dar nu vreau să mă îndepărtez prea mult de ceea ce am de spus. Fiind într-o jalnică și dureroasă stare de spirit, pe care nu mi-o poate alunga nici înrăurirea doamnei Mike Aubur, cu toate că și-o desfășoară în tripla ei calitate de femeie, de mamă și de soție, am de gând să fug de mine însă -mi pentru câtva timp și să-mi acord un răgaz de 48 de ore ca să vizitez anumite locurile metropolei unde m-am simțit fericit odinioară. Printre alte limanuri de liniște casnică și pacea sufletului, îmi voi îndrepta în chip firesc pașii spre temnița din Kings Bench. Precizând că, dacă o vrea Dumnezeu, mă voi afla poi mâine seară, la orele șapte, lângă zidul dinspre miază zi al acestei închisori civile, îmi ating ținta urmărită prin această scrisoare. Nu mă simt îndreptățit să cer domnului Copperfield, fostul meu prieten, și domnului Treadles, fostul meu prieten de la Inner Temple, dacă acest domn mai trăiește și mai este vizibil, să binevoiască a veni la această întâlnire și a reînnoi astfel, pe cât cu putință, vechea noastră legătură din vremuri trecute. Mă mărginesc numai să spun că la ora și locul arătat veți găsi ultimele vestigi în ruină ale turnului care s-a prăbușit Wilkins-Meikauber. Post scriptum Ar putea fi util să mai adaug la cele de mai sus că doamnei Meikauber nu i-am destăinuit nimic despre ceea ce am de gând să fac. Am citit de mai multe ori scrisoarea. Deși cunoșteam stilul enfatic al compunerilor domnului Mike Uber și naravul său de a se așeza la birou și a întocmi scrisori cât mai lungi, ori de câte ori prindea vreun prilej, am bănuit totuși că în dosul acestei misive complicate se ascundea ceva important. Am lăsat scrisoarea, vrând să mă gândesc la tâlcul ei ascuns, am luat-o iar și am mai citit-o încă o dată și tot mai echipzuiam asupra ei când Treadle s-a venit și m-a găsit cât se poate de nedumerit pe prietene, i-am zis, niciodată nu m-am bucurat mai mult văzându-te. Ai sosit tocmai la timp ca să-mi dai un ajutor cu judecata scumpănită. Am primit o scrisoare foarte ciudată de la domnul Maicaubăr." Ei, taci!" a strigat Treadles, nu mai spune, și eu am primit una de la doamna Maicaubăr." Și rostind aceste cuvinte, Traders, cu obraji aprinși de graba mersului și cu părul zbârlit din pricina efortului făcut și a tulburării care îl stăpânea, de parcă ar fi văzut o stafie caraghioasă, a scos scrisoarea și mi-a dat-o, luând-o în schimb pe a mea. L-am urmărit cu privirea cum pătrundea până în miezul scrisorii domnului Mike l-am văzut cum și-a ridicat sprâncenele când a citit cu glas tare însușirea mea ascunsă de a porunci trăsnetului sau de a îndrepta după voi flacăra mistuitoarea a răzbunării, exclamând apoi, ei, ce mai fi și asta, Copperfield? Și abia după aceea m-am apucat să descifrez epistola doamnei Maicaubăr. Suna astfel. Adâncă plecăciune domnului Thomas Treadles. Și dacă își mai aduce aminte de aceea care a avut fericirea de a-l cunoaște cândva mai îndeaproape, pot să-i răpesc câteva clipe din timpul său prețios? Îl asigur pe domnul Thomas Treadles că n-aș fi abuzat de bunăvoința sa dacă n-aș fi ajuns în culmea disperării. E un chin pentru mine să vorbesc de asemenea lucruri, dar în străinarea domnului Maicauber de soția și familia sa, altă dată ținea așa de mult la cei de acasă, e pricina care mă face să mă îndrept această nefericită chemare către domnul Treddles și să-i cer toată indulgența. Domnul Treddles nici nu-și poate închipui schimbarea evită în purtarea domnului Maicauber violența și sălbăticia ei. Această schimbare a sporit treptat până ce a devenit o adevărată detractare a minții. Abia de trece o zi, vă rog să mă credeți, domnule Treadles, fără să aibă loc o scenă care ajunge la paroxism. Domnul Treadles nu va cere să-i descriu ce simt în inima mea când îi voi spune că m-am deprins să-l aud pe domnul Mike Auburn declarând că și-a vândut sufletul diavolului. De multă vreme, misterul și taina au devenit trăsătura sa caracteristică, înlocuind nemărginita încredere de altă dată. Cea mai nevinovată întrebare, chiar dacă îi cer să-mi spună ce vrea să mănânce la cină, îi dă prilejul să-și arate dorința de a ne despărți. Aseară, când copiii au cerut doi bani ca să-și cumpere bomboane de lămâie, o specialitate a cofetăriilor din partea locului, i-a amenințat pe cei doi gemeni cu cuțitul de deschis stridiile. Îl rog din tot sufletul pe domnul treddles să mă ierte că intru în asemenea amănunte, dar fără ele, domnul treddles n-ar putea să-și facă nici cea mai mică idee despre sfâșietoarea situație în care mă aflu. Pot îndrăzni să-i dezvăluie acum domnului Treaders scopul acestei scrisori? Îmi va îngădui el să credințez binevoitoare sale atenții tot amarul meu? O, da, căci îi cunosc inima.